Buenas tardes queridos ointes, bienvenidos un día más a este nuestro programa Galegos Novais aquí en Radio San Boi. O 89.4 de FM, hoxe comenzamos curso e comenzamos emisión o, Teremos noticias de Galicia, teremos eh, entrevistas e teremos noticias tamén Do próximas aquí, tamén os de um, Bercianos de Cataluña darán um, noticias interesantísimas O que facemos é eh, darles ben vida, deseándoles un feliz ano a todos os nosos ointes e seguidores Escoitaremos un bocadiño de música para poder empecetar o programa De seguida trasladarémonos a Galicia a un lugar encantador Alí na Ribeira Sacra Teremos a posibilidade de falar con Francisco Da Casa do Romualdo Que ten cousas interesantísimas que decirnos Vamos a escoitar un bocadeño de música E de seguida intentaremos conectar con Galicia A sanzinha é meu rebento Onde vais com tanta pressa, meu rebento, onde vais com tanta pressa. Anda aqui para a minha beira Diz-me que algas arreessa Anda aqui para minha beira Diz-me que algas arreessa diz que algas arreessa Quem subiu a cerejeira diz que algas arreessa Quem subiu a cerejeira Chega cá Tenho ramos de agarrar Acredita meu amor fico... Baixamos a música de Uxía, mas a ciña, Unha peza que nos sirve para recibir a Francisco, como dixemos antes Da casa do Romualdo Damoslle a ben vida e felicitamos Joano, lóxicamente Moi boa tarde, Francisco E Felizano 2025 Pois moi boa Vida tamén para vos E grazas por acollerme unha vez máis bueno, o que nos mm, desexamos e eh, agradecemos moitísimo e que estés, seas tan amable con nosotros e nos recibas cada vez que intentamos conectar contigo a verdade é que nós temos unha, un, un cariño especial por, por, por esa zona por, por a Riviera Sacra e en, en especial por, por, por a casa de Romualdo porque dende o século daza nove teño entendido, ou daza seis me parece, esa casa ten, sí. ten É o século XVI, verdade? Equivoquei-me o século. Sí, sí. Pois ten mm, historia suficiente como para poder disfrutar da época medieval, non? Sí, eu sempre escoitei a familia que sempre foi unha casa de acollida, non? Que sempre uh -huh. había un, un anaquinho no escano para sentarse, unha cunquiña de caldo para cantarse porque Bueno, vimos eh, sobre todo él también no pasaron tiempos que cinco sí. ellos eran difíciles claro bueno pues eso de esa historia de esa casa que eh xa contamos en unha ocasión un poquinho máis detidamente, pero agora o que queremos é que nos fales dese traballo tan extraordinario que tendes previsto bueno, comenzades o ano con novidades, con cousas interesantes e con esa ruta embelezadora que, que foi o que nos chamou a atención e quixemos bueno, pues encetar o, o ano con conectando contigo e que nos contes cousas interesantísimas que tendes nese lugar tan tan, tan feiticeiro Bueno, pues eh como en, en moitos sitios da Ribeira Sacra e de toda a nosa terra, non? pois hai realmente recantos que eh, colles unha corredoira, colles un camiño e eh, eh, vas pasando por sitios moi, moi chulos e eh, moi engaiolantes. E aquí, pois, pues, eh, bueno, hai un, un camiño así que, digamos, sai do urbano, sai do ruído da carretera e vais eh, mergullando por por leiras, por soutos, por carvalleiras e eh, chega, digamos, a unha zona de, de viñedos, no? uh -huh. eh, que claro, están todos pues inundando eh, bueno, a ese río Miño que evidentemente pues eh, por esta zona pues se transformou no, en Coro de Belesar, uh -huh. pero que realmente pues son uns paisaxes fascinantes. Uh -huh. Bueno, e e y a idea Sí, Pero... sí, sí, sí, sí, Francisco, que, no, que a idea era un pouco tamén es ofrecerlle á xente pues ese turismo tranquilo, ese turismo de bienestar, ese turismo de de oxixenarse e de, bueno, ter un ratiño tamén para para estar con un mesmo, ¿no? Eh, na, na información que non me chegou pois darnos a conocer cousas interesantísimas eh, de, hai unha plataforma que se pode entrar nela e, e donde se atopa unha audioguía que, que propón unha andadeira eh, es, de, de experiencia con, eh, en contacto directo coa natureza, non? Si, sí, sí, porque, bueno, sabes que nestes tempos eh aplicar e aproveitar, digamos, esas tecnologías e esas redes para poder eh, bueno, pois pues usar tamén, ¿no? Porque uh -huh. antes pois pues, ou preguntábamos ou levábamos unha piña feito así ás esbozo, non? Pero pero neste caso pois pues, as as novas tecnoloxías nos permiten que calquera persoa que se queira achegar pois pues, poida por un lado ir ir polo camiño, eh tamén hai bueno, desde o cartel o panel xa do Comezo, que está o peda a carreteira nacional a 540 que une lugo con Ourense, e xa desde ali despois hai fitos ao longo dos 10 kilómetros para ir salientando por un lado nos, nos cruces, nas encrucilladas pois, por onde turrar, pero tamén despois si vai recolhendo pois, eh, cousas salientables, non? cousas Se xa paisaxe, ou se xa un xouto, ou se xa, pois, eso, diferentes elementos etnográficos. E nos pareceu interesante tamén, pois, incluir, eh, pois, eso, a mellor, alguna, alguna frase, algún elemento que sirva tamén de reflexión, non? Porque creo que moitas veces, ademais de oxigenar o, o corazón e os pulmóns, pois tamén a mente tamén fai ben, non? Bueno ti cando falas ou polo menos cando cando transmites as informacións tamén eh, intentas filosofar ou dar un, un, un, ideas filosóficas con respecto ao traballo que que, que, que, que tanto te, te engaiola que ese contacto directo coa natureza nun posto que en cada unha das cousas nas que bueno, ese traectos por exemplo teñen moito que ver cos vostres de, de, de castaños ou, ou unha zona de viñedos ou, ou propio valse, non é cousa, non determinada, algo que, que, que, que bueno, que que no, no, no urbano esta sede desbotando, non? É dicir, o que posto en, en valor ou o, o que tratas de, de transmitir é que a natureza e o ruralismo ten moiitísimo muitísima paz e moitísimo Si Bueno, fago eu e faino xente bem, non? Porque realmente, a veces eh, Non sei, como que andamos Buscando o novidoso E o, o que está Mais de moda e todas estas cousas E eh, cando realmente mm, Todo o tempo O noso carón, non? Mm. E, e realmente, pois pues, claro Nestes tempos onde nas cidades Moitas veces, pois pues, Eh, está todo máis coberto polo formigón, o asfalto, as presas, todo este tipo de cousas, pois eh eso, pasear entre entre outros regastiñeiros ou ou simplemente, pois mire, ainda aí pouco eh, paseando precisamente por esta ruta, pois había un formigueiro alí grandísimo. Acha. Uh -huh. claro, hai xente que nunca viu un formigueiro, non? Uh -huh. eh, entonces claro, son cousiñas, pois eso o o dunha figueira ou, bueno, pois pues un carballo que ten uns buratos por onde os nenos da escola, pois se metían e xugaban, entón, claro, ora sacas a cabeza por onde eses buratos e pareces unha persoa árbore, non? Bueno, pois pues, son elementos moi xinxeliños que, que realmente están aí agardando por nós e que non hai que facer nin estructuras, nin infraestructuras nin, nin nada, non? Solamente poñerse eh, poñerse en camiño E por outro lado, pues eu creo que tamén é, é moi de, de, de salientar que, de alguma maneira, o que a natureza nos está chamando a cada día, non? A lembrándonos cada día que a millor solución que temos para canta problemática e vinculada coa clima, con todas estas cousas, é ser conscientes de que somos os seres que formamos parte de ese, de ese ecosistema, ¿no? Mm -hmm. Que non somos algo alleo a él, sino que nós somos un, un dos seres que conformamos eh, toda esta natureza, que temos que cuidar e agardimala, mm -hmm. que por outro lado eu, que sempre se fixo na Ribeira Sacra, ¿no? mm -hmm. que é ser conscientes de que eh temos que interactuar e respetarnos e querer nos cuidarnos, nos, pues a natureza e as persoas, porque si a explotamos y si a descuidamos pues evidentemente ela eh tampouco vai responder y y entonces bueno pues ahí temos temos unha maneira moi sinxela de, de desconectar un pouquiño e de oxixenar, ¿no? Sí, un o vivir. Claro que sí, claro que sí E iso, ademais, acompañado con, con, con, con boas viandas Digamos que Na, na, na casa de Romualdo tamén eh, atrevemos a facer Cousas que, que a xente poida disfrutar Non solamente dos produtos naturais Dos produtos da dai, de quilómetro 0 Sino de, de, de ese cariño E ese amor que lle dades Para que a xente disfrute dun un benestar Non solamente social eh, eh, que, Digamos, hasta certo punto tanto gimnástico, pero tamén de alimentación natural e eh, eh, eh agradecida tamén. Sí, bueno, que ben sabes, é en Parece... Galicia, eh, podemos, podemos camiñar, podemos picar na pedra ou picar leña ou cosas destas, pero xantar que non faco. <risa> eh, entón, sí, sí. pois esas cousas son, son sempre de agradecer. E no? outra vez o mesmo, no? que moitas veces eh con cousas moi sinxelas e moi da, moi das nosas, eh, pois é un caldiño de grelos ou un caldo de osos. Pois se son olloas ou un queixo, pois eh, xa se xa se fai camiño, non? Aquelo de pan, queixo e viño, xa se vai camiño, pois eh sí. e que pois tamén. <risos> e, e realmente pois, bueno, préstese porque a ruta non é moito, pois son uns 10 km e pico, pero bueno, seguro que o apetito a abril. Sí. Eh, entonces bueno, pues eh sempre que a xente encargue e reserve, digamos, con antelación, pois pues, eh tes un empanada, un caldo ou calter cousiña destas que que son moi moi da nosa terra, pois pues, aquí estamos. Eh, eh ademais familiares, que, que quero decirse que non é insti, eh, in, como dic, industrial industrializada que vén do do sitio. E, e outra cousa que tamén eh, temos que poñer en valor é que en realidad a xente, os que nos están a escoitar e que o coñecan que, que vos teñen que coñecer, a casa de Romualdo inventades un, un, un inventades unha palabra un verbo especial en galiciar, non? Algo que, que, que ten que ver con, con con ese posto en valor da, da a nosa terra, en, en realidade, non? Si, sí, eu e sí. conse que, mira, todo sí, empezou así como un xogo eh, todo empezou o como un xogo yo... sí, sí, que non nos escuitamos o comellor si, si, parecía ahora si sí, todo, todo empezou como xogo con un grupo de xente unha um, fin de semana, non? Sí. Estabamos así falando de cando éramos nenos dos deberes e todas estas cousas entonces, elles propusen un verbo que se me veo así á cabeza o verbo en Galiciar, porque se si vos feixades eh, intentamos xogar con, con outras comunidades autónomas eh, non, non acaía o verbo en, en, non por nada, pero bueno claro, tú dices en Andaluciar ou en Cataluñizar ou en Asturiar eh, non, non parece así que rime moito a cousa no? mm. con todo o respeito a todo o cariño para todas as comunidades claro, claro. pero eso de en Galiciar pues, eh, cadrou, non? E sí. empezamos a conjuguar todos os tempos verbais e resulta que tanto en castelán como en galego mm. cadra perfectamente. Claro. E claro que é iso de Galicia?" Digo, "Pues todo eso debo que cando a xente que vende de fora chega a Galicia, pois pues, sea a gastronomía, sea que somos riquiños, sea paisaxes, sea todo eso que fai que teu espírito e o teu corazón se expanda, non? E mm. teña sempre ganas de, de volver e de reencontrarte, pois, pues eso é engaliciarse. E mm -hmm. a verdade é que, bueno, ainda así, medio un broma, medio en serio digo, eu creo que temos que fazer unha petición á Real Academia Galega para que inclua no, no próximo dicionario o verbo galiciar porque, bueno, engaiolar tamén, tamén súa ben, sí, Pero claro, estás nunha gaiola. Sí. Eh, en galiciar, pois pues, é iso, onde estás? Pues, pois estás en Galicia. Me... O xente de Galicia, pois, entonces bueno. É unha unha brincadeira así simpática que sí. o si sí, é certo que a lingua estamos a construíla sempre, ¿no? Mhm. Uh e -huh. bueno, a veces pois pues, cousas que aí aparentemente sin xelas, pois pues, surden surden cousas ben bonitas. Sí, sí, preciosa e feiticeira polo feito de que, bueno, parece ser parece como se si dixeremos estou dentro de, ou sea méteme dentro dese, de, dese lugar tan excepcional que, que Galicia e, e esa oferta que dá aí precisamente na Riviera Sacra onde se atopan todos eses eh, eh, recunchos en, en Gallo Alantes lógicamente, pois, pois ajuda a que eso, parece que estés dentro dun, dun lugar feiticeiro non? E que mesmo sabes que pasa que claro, si tú dices en gaiolante y yo dice una persona de Castilla, sí. pues claro, no saben que que sí. decir, no, pero en galiciar que dices que no xa parece que que te vincula, dices, ah, bueno, esto tiene que ver con Galicia, ¿no? Sí. Entonces es unha cousa así moi moi curiosa porque realmente, al veces te digo, no habría problemas de de lingüas porque tanto en, en galego como en castelán se pode conxugar completamente co cual, bueno, pues está, está ben a verdad, e non provei non no catalán e eh, non tres lingüas, no? pero seguro que tamén se pode conxugar é eh, eh, que quedaría ben Sí, sí. Eh, bueno, e está despreparando pues, para que a xente poida pre achegarse precisamente a Casa de Romualdo ou cualquier outra, pero que estamos falando da Casa de Romualdo, para, para, para o entroido e tamén para, para a Semana Santa, non? Que, que a Semana Santa está moi, sí, sí. moi reclamada para vosotros, non? Bueno, pois pues, sí, fíxate que xa, de feito, xa están dos cuartos xa os reservaron Afinal, isto 24, non que... A xente se anticipa cada vez máis. Claro. E, bueno, este ano, pues eso, tanto o Entroido que caía a, a primeiros de marzo, e mm. aquí, ademais, un xeito moi especial, porque o domingo de Entroido, claro. en Taboada, celebra-se a festa do Caldo de Osos, mm. pero... E esa fin de semana, pois pues, tamén vai a ser o... A, a festa do, do viño en Xantada a feira do viño feira, sí. pois, eh, pois despois claro, en Semana Santa tamén a primeros de abril pois, por, bueno, é ocasión xa a primavera e a natureza xa están espléndidas e seguro que, que sempre é ocasión para, para vida. Uh -huh. bueno, uh, uh, uh, a vida Bueno a chegarse a A casa de Romualdofru eh, eh, ínnde que sexa tan só unha fin de semana, pois eh, engaola por o feito de que non somentes a gastronomía e o lugar con encanto que se deixamos dese de bueno, que, que, que ven dunha tradición extraordinaria do século XII tamén mm, eh, cualquier persoa que este allí eh, pois disfrutará dun, dun, dun fogo ao lado da lareira, a, a, escuitando tamén a zanfona que, que Francisco tamén lle toca de vez en cando, non? Si baste moito da lingua, eh? <risas> <risas> bueno, o caso é oh, que, que, que... Está moi ben, eh, casi... sabes pasa? que pasa? Eu sempre sempre digo que o bonito das experiencias é cando un vai a un sitio novo, non? É que consiga superar as expectativas que tens sobre ese sitio. Sorprender. Sí, Moitas sí. veces as sorpresas ou as cousas así, pois... Pues, Eh, claro que non contas con elas ou que non sabes, pois como que todavía te eh, prestan máis, non? digo, a veces é como cando estás celebrando un cumpleanos ou algo así homen, o agasallo eh, está ben, non? Mm. pero claro, se ven empaquetado eh, eres tica e non desempaqueta pois, pues, eh, <risas> ainda parece que sabe <risas> mellor, pues... digo, porque a mí me fastidia, me, me amola moito esta xente que cando chega un sitio así tal, te vamos a regalar estes homen espera, deixa que o abra, que xe xe é el que é en Claro. E, e co, da, co da zanfona, pois xe si que é un elemento, bueno, moi noso, uh -huh. por outro lado, pois, eso tamén o estar tamén tan vinculado ás persoas ceras, pois, uh -huh. tamén axuda un pouco a poñerse nesse espaço non? Que formou tanto e tanta importancia ativo e tem para a tradición oral para a literatura e a música sí. que grazas a eso acentos de cegas e cegos pues foron transmitindo seguro que inda o mellor hai xente maior que acorda nas feiras en armarias oh, e iso claro. a, a cega ou o cego pues eh, cantando sí. eh, recitando as coplas e os romances sí. e todas estas cousas que é un patrimonio que sí, inda que parece que é, é de antes, é medieval todas estas cousas bueno Eh, tremendamente actual porque ahora mismo pues eso, xa somos mm, bastantes persoas, por lo menos eh, non seis y pero bueno, máis de un centenar de, de xente en Galicia que andamos a, a dar llama a nivel a da zanfona, e eu creo que é un patrimonio tamén tremendamente divertido, emocionante uh -huh. e sobre todo que é noso tamén. Sí. Que que ademais acompaña como acabas de dicir que, que, que se acompaña coa tradición oral. É dicir, eu córdome de de Cativinho, que que alí en Cortegada ou tamén en Cela escoitaba precisamente once co que viña acompañado dunha dunha, dunha dunha muller que que ademais sí, sí. repartía un os papeliños, como que, que onde onde viña a onde escri... bueno, aparecía pois o que contaba ou que contaba ou cantaba o cego, non? Si, si, si. é, unha, é un, un elemento que ademais ese hoxe en día incluso nas mesmas escolas, non? Eu mm. cando vou así, a veces as escolas ou institutos. Mm. Eh, claro, parece como se si viñera unha, unha persoa xurdida de hai séculos, non? Ah. E ao final eh todos se dan conta que é decir esto del rap, de la improvisación de to todas estas cosas que sí. os rapaces de hoy en día pensan que son inventos deles, dicen, mira a humanidade leva séculos facendo esto ¿no? claro, claro. Una, una base melódica, eh, bueno, contar sí. unha historia sí, sí. improvisada moitas veces, y, y realmente bueno, pues es eh, eh, moi divertida, e aparte, bueno, pues tamén así que cando estás o pedulume xa CHs, eh, estás ali o millón cun chupito de licor e tal, non sei sé quanto, pois pues, bueno Vindo por riba, se lle puñemos algunha canción pícara ou alguna cosa así divertida pues, Que tamén as que... bueno, sí, sí, hai É con retranca É con retranca Claro, claro, claro. claro sí. Eu pues... creo que é un patrimonio Tamén eh, galego Que eu reivindico moito non Porque eh, precisamente Cando se fala De o doble sentido E sí. que non se sabe se si subimos ou baixamos e tal, sí. Eu digo, mira, é que esa é a mellor demostración que temos os galegos de que consideramos as persoas seres intelixentes. Vale, porque claro, sí, sí, sí. estamos considerando o sea, que esa persoa é capaz de, de pensar de claro. distinguir, de entender, de sí, pensar. Sí, sí. ¿no? o Se sí, sí. sí, sí. sí, teño y... que remover todo, pues, bueno, sí. a ver, pero... Pois cando... pues sí, sí, sí Bueno, Francisco, que non te quero incomodar máis Que te agradezo moitísimo estes minutos que me dedicaches eh, A parte deso, xa sei que ti tes outras obrigas eh, Ademais un compromiso eh, inmediato E entonces se eu que, que desexarche novamente Un feliz ano e un, a, a, e, un e grande éxito na, Nese voso traballo na casa de Romualdo E eh, bueno, pois hasta outro momento Que voltaremos a falar contigo En outra ocasión Hasta che pedirei que, que non sei, que graves nun un, un, un bocadiño do que ti eh, faz disfrutar as persoas que chegan aí coa co zanfona para que poidamos escoitalo aquí na nosa radio, non? Mira, tedes que, que falar coa directiva para que vos eh, axude a facer un programa en directo, que solleva que moito ahora. Ah, pois, a pois... Pois desde es... casa do Romualdo para el mundo é, un, é, un, oie, pois é unha boa proposta e ademais eu a, a acepto vou, vou facer o, o, o que ti me dices o que ti me propós vou intentalo sí que, de verdade bueno, que si sí, sí, que é unha cousa sí. extraordinaria, claro que si sí. digo che que se remite Sabe? o programa mañan en Radio Fne tamén se remite bueno, escoitanos en, en Radio Minas Gerais en Brasil e tamén en, en Suiza, polo tanto Claro que si sí, casa de Romualdo para o mundo, claro que sería unha cousa bueno, extraordinária, sí, sí. Pois, é verdad que é eso, e, bueno, bueno pois, vou yo, pues, yo propoñer, vou no propoñer. Muy ben. vou pues, no bueno, propoñer, Francisco, de verdad que sí. Bueno, pois, pues, eh, moita paz e eh, moito ben para todas as persoas e que o vallá a vida non siga facendo eso que encontraron, non? Que vale. Realmente é tamén unha das das posibilidades ser máis das cousas máis bonitas que temos como seres humanos. Né? Moitísimas grazas por a túa paciencia e por a túa agradable recepción. Veña, unha aperta grazas grande. Francisco. Francisco. Francisco Ta logo Radio Sanvó.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 De dilluns a divendres, d'onze del matí a la una del migdia, us espero al Dias de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes. A Ràdio Sant Boi, Dias de Ràdio, amb Mònica Santacreu. da 40s amb tú. Galegos Novash, con Armando Fernández y Julio Coil. Paisamos a música de Canción del Bierzo para recibir precisamente a un representante de Asobecat, a Alfonso Miguel Martín. Muy buenas tardes, Alfonso. Hola, buenas tardes. Bienvenido, muchísimas gracias por atendernos. Yo falo galego pero ti entendemos muy bien, por lo tanto, no nos hay falta que, que me traduzca, ¿no? <risa> Exacto, muy bien, ya ya te escucho bien, sí. Correcto. Vale, bueno. Eh, eh, mm, Primeiro, felicitacións de, de Felizano, lóxicamente para sí. ti e para toda esa asociación fantástica da Sobecat, asociación de versiones en Cataluña, pero tamén, pois, pues, felicitacións porque se atendes preparado unha presentación da festa do Botillo, non? Exactamente, Julio, tamén felicitaros a vosotros el año, que, que sea mejor que o pasado e que podamos disfrutarlo igual que los anteriores. Claro. Como tú ben estás comentando, Eh, vamos a hacer la presentación del Festival del Botillo en Cataluña, que ya sería pues la 21 edición. La 21 edición, en el eh, no, no mismo mes, no lugar que en anteriores, en Hotel Frontier eh, Congress, ¿no? Sí, llevamos en el Hotel Frontier Congress de San Boy unos nueve años aproximadamente, mm. y, y bueno, ya sabes el trato que que nos tínen e que tenemos nosotros a e estupendamente. Que, sí, sí, unha boa recepción, unha grande una grande participación de persoas tanto galegas como bercianas e, e, e algunhas delas catalanas, pero a verdade é que e, esa roda de prensa que ten desprevista para o día de azoito de Xaneiro, ¿no? eh, dentro de dúas semanas, non? Sí, o día de 18 de enero... El, ...a las 6 eh, de la tarde... Mm. ...en el mismo hotel... ...Fornada de Congres... ...una sala... Ya, bueno, estará preparada para este evento Para sí. este evento entonces daí bueno, daremos a conocerlo que é o 21 festival de botillo mm. 21 festival de botillo que tamén que, que conta coa presentación da bodega o concello Berciano que comenexades e o, o premio literario non pódese adiantar algún curso ou hai que esperar o día do feito eh, Bueno a ver eh, te comento eh... Eh, la presentación es para dar a conocer Los... las personalidades Esos. que vienen eh, Te puedo adelantar que bodega tenemos eh, la bodega a cuatro pasos Ajá. Muy bien. La bodega a cuatro pasos con su vino Mencia, su vino Bodello mm. Está en Cacabelos Ajá. Y bueno, esa es la que se ha prestado este año a colaborar con la Asociación de Barcianos en Cataluña Que siempre tenemos que agradecer a todas estas bodegas del bierzo que cada año pues nos nos echan una mano en este sentido de tener los vinos del bierzo a nuestra disposición uh, uh, uh. y bueno está, este año será cuatro pasos cuatro pasos que tengo entendido que esa bodega esa bodega que, que está como dices cinco cabeellos tem moito que ver con Martín codas por lo menos teñen moita conexión entre eles ¿no? Sí, sí, bueno, ahí las bodegas, sabes que hay mucha, muchas bodegas en el Bierzo, no, no son pocas, sino sí. bastantes y bueno, todas tienen conexión entre ellas y bueno, ahí está, este año cuatro pasos han brindado y nosotros estamos muy agradecidos por el esfuerzo también que está haciendo los bodegueros del Bierzo en general, sí. en eh, de este año cuatro pasos, claro. Una, en Cacabelos, non? Dixete que estaba, non? En Cacabelos, exacto, sí Sí, sí, está eh, oh, Me parece que que estive unha vez por ali Ali están ao lado dunha Como se chama? Pulpería Compostela, me parece que, que está muy sí, bien. Sí, hai tamén pulpería e, bueno, bueno está muy bien cacabelos. Sí, sí, sí. Bueno, no, <risa> digo por situación para que... Bueno, ese, esa primeira mm, in, información interesantísima, pero algunha cosa máis, por exemplo, o, o Concello ou o Ayuntamiento Berciano que... Sí. que, que con... Bueno, nosotros vamos a contar este año con el Ayuntamiento de Campo Naraya. Ajá, caray. Entonces, bueno... Está en el camino su, de Santiago, sí, sí, sí. Su, su representante, alcalde, su representante, Eduardo Morán, ya nos ha confirmado que, que va a asistir, sí, que sí. que sí. bueno que va a estar aquí presente y nos bueno, va a comentar pues bueno que poder visitar en Campo Naraya... Eh, Eh, sabes que está situado muy cerquita de Bonferrada claro. y, y bueno, todo lo que podamos disfrutar de, de, de estas esta población sí. eh, te voy a decir también que bueno como cada año, Embutido Santa Cruz mm. nos va a proporcionar lo que son los, los botillos sí. Embutido Santa Cruz desde, ya, ya pues casi desde el inicio de, de, de, de esta asociación proporcionándonos De ...tanto el botillo como chorizo, cecina... ...que son los productos para el, para realizar el botillo... Mm. ...y bueno, también pues lo tenemos que agradecer... Que, ...que tengamos esa vinculación tan directa con con José... ...que, mm. que, que bueno, ahí está, siempre nos un está gran, apoyando... ...un gran colaborador, eh, sí, sí, sí, sí, sí... ...sí, sí, siempre sí. nos está apoyando... Eh, ...hasta el mismo sí. día, incluso ha venido algunas veces... A, ...al Festival del Botillo... Mm. Y a ver qué nos y hace que, falta, y... enviarnos lo más antes posible para que no nos falte de nada sí, y sí. bueno... E, además, foi homenajeado, xa foi homenajeado, sí, non houve que ser con o botillo. Sí, xa sí, sí, Santa Cruz en un ano le hicimos o propio homenaje. Claro que sí, moi ben. Moi merecido, eh. moi merecido, porque é unha persoa extraordinaria, colaboradora 100%. E, eh, eh, eh, despois, literariamente, tendes tamén pre, pre, previsto algún, a persoa en especial? Sí, tenemos un premio literario muy muy muy especial mm. muy especial pero falta confirmarnos mm. y esto lo daremos a conocer el día 18 de febrero vale. de enero perdón el día 18 de enero en el, en el propio en la rueda de prensa que espero que vosotros vengáis también ¿eh? Claro, claro, Como siempre anteriores siempre eh. nos comprometemos precisamente a, a participar sí, con sí. vosotros y colaboramos todo y hacer ahí, pues, un pequeño un pequeno que del directo tamén. Claro, claro, sí, sí, sí, sempre nos comprometemos a facer eso precisamente e a participar lóxicamente, a nosa colaboración sempre atendes, non solamente como comunicadores, eh, dando yo a, a toda a xente todo o que vos facedes, senón tamén, pois eso, poñer en valor todo o traballo que está a hacer que que leva moitísimo tempo poder coordinar todas esas cosas que, despois, nun momento determinado o Festival do Botillo congrega nada menos que máis de 300 perso Todas, ¿no? Más de 300, casi 400. Ves, o sea que casi eso, casi 400 y como tú bien dices, hacemos un trabajo sobre todo el presidente Juan Pedro. Claro. Juan Pedro incluso a veces que está por ahí por lo queda de vacaciones, en vez de disfrutar de las vacaciones eh, haciendo contactos claro, eh, eh. eh a los medios de comunicación del Bierzo, a bodegas, ayuntamientos, claro. lo que haga falta para elaborar el evento del próximo año. Coordinar todo eso no, no solamente sí, eso, sino sí. también otras actividades, otras acciones que eh, también claro. hay poco que fixestes a o o, o agosto, digamos, a, a la Exacto. castañada en un, en un grande local eh, que también hay otro grande colaborador, ¿no? Víctor con con, sí, con... el asador, el asador del Bierzo aquí en La, la, junto a la Estación de Sáenz de Barcelona eh, Víctor García pues también aquí tenemos nuestra nuestra sede, recientemente hace aproximadamente dos años que tenemos la sede aquí en el Lajador del Bierzo y también la organizamos aquí lo que es el, el agosto. Mm. Magosto agosto y eh, otras es... actividades que cada fin de semana también eh, reunidos por lo menos un, un, bastantes bercianos para disfrutar de eventos deportivos ¿no? Sí, bueno, tenemos también lo que es la sede del de la Peña, Ponferradina. La peña Deportiva Ponferradina, exacto. Claro. La, la Peña Deportiva Ponferradina, tenemos allí nuestra sede, tenemos la sede de la Asociación de Barcianos y como no, pues ver los partidos allí por la televisión en cualquier punto de España, pues vemos allí el partido. Toda la gente de, de Barcelona, de Cataluña, que quiera unirse a ver un partido pues puede contactar con nosotros y estar allí eh, disfrutando de, de, del evento deportivo o sea, Sobercat no solo se trata de, de botillo, comer botillo y beber bien Vaya, parece que se nos ha contivemos con, algún probleminha ahí de comunicación, pero seguiremos facéndolo, vamos vamos a intentar a, a comunicar con con Alfonso otra vez, venga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 Xa temos a comunicación con Alfonso Parece que as meigas andan nos Intentando tocar Pero a verdade é que temoste outra vez en antena Alfonso, estabas falando yeah. De que precisamente En el asador del Bierzo Pois pues, ten disfrutades Non somente da Da visión deportiva Sino tamén De productos que En el asador del Bierzo Se pueden degustar De grande calidad E de buen precio Si sí. Sí, sí, bueno, el asador El Bierzo es eh, un restaurante típico berciano. Bueno, tiene comida catalana y y del de Bierzo. Sí. Y, y bueno, tiene todos los productos, tanto cecina, botillo, lacón, empanada, en fin. Sí. Eh, luego también hace un, unos típicos boquerones también. Que bueno, eso es una, una delicatessen. Sí, eso es una sí. especialidad, ¿no? Que, que, que, sí, hay, sí, que disfrutarla in, hay que disfrutarla in situ, ¿no? Sí, sí, sí, porque el que, no la, el que lo prueba por primera vez repite y bueno, es, es impresionante, sí. hay que verlo. Sí, y Además es un aquí. espectáculo, además es un espectáculo. Sí. No solamente la degustación, sino un espectáculo eh, cuando lo sirve, ¿no? La cantidad sí, sí. de de... <ríe> De vinagre bueno. que le echa, la cantidad de... bueno, etcétera, etcétera. Hay que ir, hay que ir. Hay, hay que vivirlo, Eso, hay sí. que vivirlo y, y es una experiencia, bueno, que yo, la gente que va, se lo recomiendo que, que lo pruebe. Sí, sí. Por lo menos una vez tiene que probarlo, si lo pruebo una vez, repite. <risa> no, <risa> no, yo, y además con, con, con, no solamente con productos de verde y, y con degustación de vinos de primera calidad, que ah, precisamente claro, sí, verdecíanos sí, sí, sí, sí. siempre, ¿no? Tiene una bodega, una selección de bodega y a la vista que, que ves, puedes elegir el vino que, que, que quieras, que, que siempre son buenos tan buenos productos, incluso productos de Prada, también tiene productos de Prada, uh -huh. o sea que muy, muy rico todo lo que está allí, y no sé si antes ha oído una antena que a Sobecat no solamente está para hacer, dijéramos, el botillo y comer y beber vino... ...sino también para conocer la, la cultura del vierzo aquí en Cataluña... Uh -huh. ...por eso la ponferradina como deporte... ...actos culturales también conjuntamente con Fegalcat... ...actos literarios también... Uh -huh. ...o sea ya te digo este año vamos a tener un, un escritor... ...escritor bastante conocido pero nos tendrá que dar el... ...el visto bueno... Con, ...confirmar, confirmar y esperemos que sí... Y, y, y ya te digo, el día 18 ya vamos a conocer lo que es eh, el Berciano Ilustre, mm. Cataluña, el Premio Literario, el Ayuntamiento, como ya hemos dicho, Escaponaraya, y la bodega Cuatro Pasos. Mm. O sea Buen. que... Bueno, eh, eh, ¿para qué día se tiene previsto? En el mes de febrero, lógicamente, ¿no? Sí, el Festival de Botillos será el día 16 de febrero, domingo. Ajá. Mm -hmm domingo a partir de las 12 horas Ajá. Eh, se, se, puesto... cam... se cambia entonces el, el, el fin de semana del sábado para el domingo porque es sí. más es más cómodo también para las personas no bueno hace unos años hacía sábado por la noche sí entonces llegabas allí a las 8 de la noche siete y media ocho ya empezaba a oscurecer el ambiente era agradable por supuesto Y entonces el picapica -pica todo esto se hacía en una sala cerrada mm. y luego decidimos de cambiarlo por la mañana mm. a mediodía mm -hmm. y el pica pica se hace en una terraza totalmente abierta al aire libre sí. si hace sol estupendo si hace mal tiempo es poner unos toldos que tampoco hay ningún problema pero desde que lo estamos haciendo al mediodía pues la gente está muy contenta Claro. Me contenta por eso, porque luego tienes más horas para estar allí en las salas disfrutando, porque no solamente se disfruta de, de la comida y del baile, sino también de conversaciones, porque hay gente que a lo mejor se ve, nos la vemos ese año, sí. o sea, ese año, ese día, en, de un año para otro, y sí. y nos ponemos a hablar, a, a comentar cosas, a charlar a, mm. y, y demás, y entonces de día... Hemos visto que es buen, uh, buen horario, mm. la gente le apetece también y... Y muy bien muy bien además al mediodía que, que eh, la, la, la comida es fuerte el botillo después es un, una, es una comida sí, fuerte sí, sí. a mediodía también después de, de, de, de esa alimentación con, con el baile también se rebajan las, las... claro, tienes <risas> más tiempo para digerir antes de irte a dormir las calorías también se bajan bueno, ¿siguen, sí, sí. siguen siguen siguen sigue habiendo la opción de poder eh, eh, con, conectar con el otro para poder pedir um, habitación el sábado y el domingo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, las opciones desde el primer año que se nos ofreció esa opción, eh, ahora igualmente iba igual, a todas las personas que vienen del Bierzo, porque sabes que cada año viene gente del Bierzo, no solamente de, de la población homenajeada, sino también de, de vivo con Ferralda, Amigos, de ella franca, claro, claro, claro. gente amigos, gente conocidas que aprovechan para pasar ese fin de semana en Barcelona uh -huh. y aprovechan y se alojan en el motel sí, sí. Entonces, con bueno, precios especiales que hay, que, hace, hay que decirlo sí. exacto, nos hace un precio especial uh -huh. solamente que hay que hablar con Juan Pedro directamente uh -huh. Una... porque es el convenio que tenemos para no estar desbordando al hotel ni de qué evento viene por no llamas no, hablas con Juan Pedro y él mismo lo lo enlaza con, con el hotel las habitaciones que tenemos ya reservadas para el evento y bueno, ahí están aparte que, bueno, normalmente las personas o marejeadas pues, se quedan en el hotel ese, esa noche o ese fin de semana lo que necesiten un Festival do Botillo que, como de, volvemos a decirlo 26 de febrero de 2025 ao mediodía, que xa leva máis de 20 anos, no Si, sí, si, sí, 21 años exactamente 21 años, pues mira, desde el año 2004, que se hizo el primero, pues ya en el 2025, pues ya 21 llevamos, sí señor. 21 anos de celebración que ademais incorpora ese premio que acabamos de, que, que antes de xeche, ese premio literario que tamén eh, é algo que acompaña e acomoda o feito de de, de, de bueno, pois darlle non somente publicidade gastronómica que é a do Botillo, senón tamén o, o elemento cultural eh, lingüístico e literario, non? Si, sí, porque eh, hace unos años El premio literario se viene realizando, o sea, este será el tercer año. ya o sea, sí. fue una opción nueva que comentamos. Sí. La primera fue María Luisa, sí. María Luisa Picado, con Camino Negro. El segundo fue este Juan Pablo Gándara de Toreno, con sí. Los últimos de la modelo. Una sí, sí. novela escrita aquí en Barcelona por un sí. berciano. Sí. Y también queríamos dar a conocer... Este año, en la, en la fecha de Botillo, lo que es eh, los últimos de la modelo, segunda parte. Sí, sí. sí sí ¿qué? O sea, que él tiene muchas más historias. Yo me he leído la primera parte y, bueno, estoy esperando que ya salga la segunda. Uh -huh. Y Juan Pablo ya nos ha comentado que ya está editada y que para el Festival de Botillo tendrá ya... Algunos ejemplares. Libro, vale. Sí, sí, el libro físico ya para gente que lo quiera adquirir, que lo quiera leer. Sí. Uh -huh. Y que también hay una historia muy conmovedora de de las dos, una verciana y otra leonesa, dos chicas que fueron asesinadas aquí en Hospitalet. Ajá, sí, sí, en sí. En el barrio de Belviche. Sí, sí. Una historia muy cruel, pero bueno, que la queremos dar a conocer también porque el año pasado, en 2024, hicieron el 20 aniversario de, de los hechos, de lo ocurrido. Sí, sí, sí. Bueno, y bueno, eh e hai que, já que, que estamos hablando tes, el, son estas dos chicas que le damos o premio eh, Berciana xe li vostede. Tamén, a ah, má, ah, por pues aproveitades ese traballo ah, tamén, sí. a unha cousa que tamén hai que di, di, de facerlle distinguir polo menos, xa, xa se sabe, que xa o dixemos en moitas en moitas ocasións por todo que xa damos coñecemento dese festival do de Botillo en en varios anos seguidos. Pero hai que volver a repetir o que vos ofrecedes nese festival do botillo. Hai un pequeno pica-pica, entre comillas pequeno, que quere decir sí. moi grande, un pequeno de, de, de, de entrante, non? Eh, podemos sí, dicir sí. a todos os nosos ouvintes en que consiste, máis ou menos, non? Así por riba Bueno, pues el pica-pica pues, consistirá pues lo que son produtos de vierzo, cexina, empanada, eh... La con eh, chorizo picante y dulce y unas croquetas y unas delicateses también que nos ofrece el, el hotel. propio hotel, el, sí. El Sunt... mismo restaurante, sí. Suntó con con sí. un queso especial también, teño entendido, ¿no? Que, que también sí, está aparece, queso... de lo Sí, sí. Sí, sí, un queso también de, del viejo. Claro. Sí, y sí. valleongo pues este año pues también tendrá su aportación a Carlos, desde aquí también queremos darle un fuerte abrazo a Carlos de claro. en, otro colaborador en Cero, es, otro especial colaborador también uh -huh. y bueno y todo esto regado con, con vino del Bierzo o ¿De cualquier otra de... bebida que la gente quiera tomar, el, el, el vino Cuatro Pasos Cuatro Pasos, exacto. lógicamente, sí, sí, sí a bodega que, que este ano participa con vosotros colaborando con... bueno, eso, eso de pequeno entrante digamos, eh, eh, pequeno por decir pe... por decir unha cantidad <risas> que por certo, moitas persoas quedan bastante sorprendidas porque dicen, e agora vamos a comer o, o botillo porque o botillo ven acompañado de non é botillo solo é botillo con chourizo, patacas e, e, e, e verdura Exacto, el chorizo lleva su, o chorizo sea, o botillo lleva su acompañamiento con, con los garbazos sí. los cachelos la, la verdura y también chorizo eh, Por certo, que eh, en, en, en, en anteriores ocasión chegaba salía o, o, o, o comedor e o xantar estaba preparado precisamente con, con un bocadinho de, de ensalada primeiro, ademais Sí, sí, sí o sea, Es que claro, lo que estamos comentando, al ser 400 personas aproximadamente, sí. pues claro, cuando eh, te tomas el aperitivo, que no es poco, sí. eh, porque ves y hablas con uno, el, el aperitivo es mm, un momento informal, puedes estar hablando con uno, con claro. otro, eh, saludando... ...comentando algunas cosas... ...pues lo típico del vierzo... ...que has es estado en vacaciones... ...que has hecho esto, que has hecho lo otro... F ...fotos de recepción... Año, sí, sí. Eh, ...la recepción, todo... ...ahí estaremos pues a lo mejor media hora... ...tres cuartos... Uh -huh. ...pasamos a la sala del comedor... ...entonces claro, la gente... ...mientras unos esperan que se sirva la comida... ...que se sirva el botillo... ...pues bueno, habrá allí un pequeño... ...pica-pica... Bueno, un pica, pica ...una pequeñita ensalada y la gente pues puede ir pues abriendo boca que ya supongo que ya la verdad la abierto antes en el aperitivo pero bueno para para que no se le haga tan larga la espera Un, un, un detalle extraordinario feito de que despois a, a, bueno, por, por lo xeral na, na presentación cando se dá a benvida a todos os participantes sí. fáis unha pequena a, a, un, visión ou por lo menos un, un vídeo do, das, dos homenaxeados e ao mesmo tempo pois un pequeno recorrido do, do que se fixe o ano anterior é dicir que a, as persoas que participaron o ano, o, o ano pasado vense sí. reflexadas nun vídeo que se presenta pues para que todos puedan recordar o muy agradablemente todo lo que se fai, ¿no? durante todo, todo todo aquel año ¿no? Sí, sí, o sea, iremos pasando pues proyecciones eh, comentarios y desde otros años anteriores y bueno, la gente ya te digo muy animada muy contenta porque bueno es que aquí en Cataluña es eh las el, el acto que se hace de, de la asociación de bercianos uh -huh. todo aquel berciano gallego catalán extremeño andalugo que quiera acudir pues pueden venir o sea no hay ningún ningún problema estamos abiertos a, a todas las personas que quieran claro eh, conocer lo que es el gotillo lo que es la cultura del birzo Claro, e eh, despois todo eso acompañado ao co, final con música, música Bueno, hai que, sí, bueno. que decir a todos os nosos Que todos os que mm, mm, recollen bueno, o, o ticket de, de, de entrada teñen Ese ticket ten unha numeración E esa numeración bueno, sirve es, para despois Julio, Julio, antes de isto está o postre Ah, bueno, bueno, eso sí, ese postre... Después del botillo está el postre. Hombre, claro, bueno, postre especial, postre especial de... de... Postre especial, este año eh, nos tiramos por algo sobre castañas. Ya ves, sabes ves, pues está... Esta... A ver, es un secreto, es un bueno, postre... Bueno, pues es sorpresa. Está ahí sorpresa pero que la gente le va a gustar vale bueno aparte de, de, de ese postre de ese agasallo que que, que sorpresa aparte de eso todos todoslos que recollen o ticket teñen un número de, de que ese número sí. sirve para despois unha serie de, de sorteo dun sorteo Exacto. que se que se fai pues, pues, sei que, que que últimamente vai ter vai tendo un poquiño máis de axiidade que é precisamente o Un sorteo que para todas las personas que participan hay una serie de, de agasallos aunque ¿no? sí, que sí, ¿no? hace con el con la el ticket de entrada va un número uh -huh. y ese número pues lo hacemos un sorteo pues bueno hay diferentes una cena para dos personas un buco dental de, de la sí, clínica sí, valbona claro. de aquí de Barcelona Vino del Bierzo, productos del Bierzo. Productos, productos del Bierzo, exactamente. Eh, una visita a lo que es de eh, los castaños de de Cuatro Valles, por la zona de Balboa, en el Bierzo también. Uh -huh. En fin, hay varia, varios sorteos que, bueno, esos son todas las casas colaboradoras. El Prada también está colaborando mucho. Uh -huh. eh, en fin, todo eso que cualquier persona, que aparte de que haya ido... ...a disfrutar de, de, de este evento... ...pues se puede llevar un lote para casa. Claro, eso es importantísimo... ...o de que... ...bueno, también a, a, acuérdame de que Carlos... ...también participa, eh, eh, Carlos hay muchas personas. También, Carlos Espinosa también... Claro, claro, claro. ...pone su, su granito de arena... ...también da a conocer sus productos. Eh, Víctor, eh, Víctor también. bueno Víctor a... también hace, por pues, lo que te estaba comentando... ...una cena para dos personas... Uh -huh. Bueno, un, un, de, un detalle que acompaña a ese eh, gran festival del botillo que, como acabamos de decir, fai momentiño, 21 anos cumple e é unha celebración que non donde se atapan moitísimas persoas que durante un ano mellor non se viron en ese ano pois acostumbran a, a, a disfrutar dun evento gastronómico, cultural extraordinario que desexamos, desexamos moitísimo éxito Para sí, todos, oh, no sé si También, que también eh, habrá un lo que es un Ay, una caimada. Ah, claro, claro, claro. Sí, <risa> la sí, caimada sí, sí. no puede faltar tampoco. Eso sí, siempre, siempre. Y, y después de la caimada, pues el baile. Baile, caimada... Uh, Que, que sempre axuda a rebaixar as calorías que un adquire en ese momento. Bueno. Moitísimas Exacto. gracias, Alfonso, que te desechamos moitísimo éxito e que todos os que queiran achegarse precisamente a Frontair este, a, a seguinte semana, esta semana non, a seguinte, non, o día de... La siguiente, ya? el día de 18, 18 de febrero a las 6 de la tarde. De enero, de enero. Perdona, el día 18 de enero, la presentación. Vale. A las seis de la tarde Pois pues, moitísimas gracias, moitísimo éxito eh, Felicitacións para ti Para todo o equipo directivo de Asobe Cat E unha aperta grandísima Igualmente E esperamos veros el día 18 de enero Venga, ahí estaremos Venga. Gracias, hasta logo Road Music, els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ràdio Samboy. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons. Cada dimarts a les 9 de la nit amb Llorenç Roca. Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom Dirigit i presentat per Geroni Tarrés Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda I els dissabtes de 2 a 4 A Ràdio Sant Boi La música clàssica a partitura de tarda És de 40 años amb tu Galegos no baix Están as luas chorando Por un amor que morreu Están as luas molladas De tanto como sobe Estamos coitando Lela, ese grande poema de Castelao que nos servirá para poder recibir a Cheski, Francisco Francisco López que que é un, un grande enamorado e, e unha persoa representante precisamente do, do Partido Galeguista do no, Gronove. Vamos a falar con él. Cheski. Hola, qué tal? Moi boas tardes. Boas tardes, Francisco. Benvido, Cheski, eu teu Sí, sí, sí, non te preocupes, non te preocupes abertamente, chámame Chesky abertamente. Vale, ¿sí? Castelao unha grande celebración, non? Castelao, o, o día 7, non? Foi, foi, foi ese cabodano, de, de 75 cabodano de, de, de Castelao aí, en Rianxo, non? Sí. Esa asociación etnolóxica de Rianxo, fixeste unha celebración enorme, non? Sí, a ver, sobre todo foi unha celebración fondamente motiva, ¿no? Porque mm, estamos falando precisamente eh dunha data eh moi especial, ese 75 cabo de ano, sí. pero ademais coincidindo, como ben sabedes, eh, co, eh bueno, coa, a bueno, coa determinación que sí. o día eh, 15 de, de novembro eh tomou o o Parlamento O Parlamento Galego, ¿no? o 15 sí. de novembro, unho acto de reconocimiento claro. donde eh, bueno ya se recoñece a Castelao oficialmente como eh, o primeiro presidente eh, de Galicia no exilio porque o recoñecelo, lógicamente como presidente do Consello de Galiza con leva eh, xa o recoñecelo como presidente de eh, de Galicia no exilio, si. Sí. Entonces, evidentemente foi, digamos que unha data doblemente emotiva, ¿no? Eso, emotiva. eso posterior a un traballo extraordinario que foi o que o goberno de España, en nombre do Ministerio de Política Territorial e Memoria Democrática, despediu o favor de de Alexandre Bóveda Iglesias aquel aquel Eh, documento extra, eh, extraordinario, non? Do no mes sí, de outubro. No sí, que, tam, que, que tamén yo había entregado antes, o que pase que fixete como é vida, non? Sí. Eh, tamén yo había entregado antes a propia Fundación Castelao referente á figura de Castelao, non? Sí, sí, sí. E eh, eh, no reconhecimento eh, do, do, do traballo que Castelao había feito no exilio. Sí. Evidentemente, para Amalia eh a filla de sí. Donoso Márquez de Alexandre, Alexandre. Móvera, do profesor Donoso, secretario de organización e secretario xeral do Partido Galeguista, como ben sabes, para to, para toda a súa familia por foi unha data fundamentalmente emotiva e que sin dúbida ninguna, marca nas súas vidas un antes e un despois, no? Un 75 aniversario que, claro, non é unha celebración demasiado emotiva por o falecemento desa grande personaxe, pero que, ao mesmo tempo, relembrar ou lembrar esa grande figura que, que, que, nos, que foi lleiro para motísimas persoas e que, ademais, aínda hoxe sigue presente pois moitas das cousas que ele foi capaz de transmitir, non? Sí, fíxate, eh, vamos a ver mm, eh, vamos a dar un dato que é importante e que é un dato que non é eh, conhecido públicamente sí. mira eh, o haber resolto o Consello da Xunta de Galiza eh, eh, o día 28 de, de sí. Nadal sí. A, eh, o haber resolto o ano 2025 declarado como ano de Castelao foi producto de unha xuntanza que mantuvemos o Partido Galeguista e os representantes do goberno da Xunta de Galicia precisamente o pasado 17 de agosto, eh, eh, Día da Galicia Máltir, nos actos eh, que eh, celebramos en homenaxe e lembranza a Alexandre Bóveda. Por lo tanto, eh, a ver si, como ti dicías, a través de, eh, en o transcurso destes de 365 días do ano 2025, a figura de Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao eh, chega a, toda, a todo o povo. É dicir, nos, a pesar dese de acto Eh, do que lembrábamos antes que foi o día eh, 15 de novembro no Parlamento e do día 6 de Nadal que sabes que se fixo o mismo na cidade de Bosaires mm. eh, donde, donde estuveron toda as comunidades galegas eh, da Argentina e eu tuven o gran honor de representar o partido galeguista nese, nese gran acto a pesar deso, queda nos algo moi importante, mm. que é Eh, que Castelao chegue ao povo Hombre. É certo E o falamos sempre Que Castelao é unha persona eh, Sumamente conocida Lóxicamente polo mundo intelectual Polo mundo cultural eh? Pero Castelao Ten que ser coñecido polo povo E eh, uh -huh. para que se coñecido polo povo Castelao Tense que empezar a estudar nas escolas Isto uh -huh. é importante Por lo tanto, temos un reto Que é a a a figura de Castelao a través de dos seus dibuixos, a través... Fíxate que non tendrá facetas, Castelao, para chegar aos máis novos, ou en fin, a Xardavide, etc., etc. Bueno, eso é o reto que temos por diante. En fin. Non só o goberno da Xunta de Galicia, senón todas aquelas eh, formacións, entidades culturais, etc., que eh, sabemos quen é Castelao Y, eh, que representou Castelao e que sigue representando Castelao para esta terra. Eu este día resumo do siguiente xeito. Mira, Castelao para Galicia eh, é o que Nelson Mandela eh, sí. eh, foi ou é para para para para, ou que Mahama Gandhi foi para a India, mm. ou si queres eh, Martin Luther King foi para todos a, para, para, na, a, a defensa dos dereitos civis. Es decir, é unha persoa que está todavía eh, por descubrir Eh, sobre todo nas generacións máis xóvenes e eh, nós temos ese compromiso diante deles e del, de todos aqueles que fixeron posible a Galicia que hoxe vivimos, pero que eles xa non están eh, onde a nos. ¿no? O, o, o, o traballo e o sacrificio que fixeron moitísimas persoas entrelas precisamente Castelao dá como resultado o feito de que moitísima xente podamos podamos gabarnos de que tivemos representantes galegos eh, fantásticos e fabulosos e este pois foi un demócrata co, que, que, que demostrou coa súa trayectoria tanto política como personal que, que foi capaz de dicir de que levaba no seu um, nos, no seu ser o, o, o, o cariño pa, pa, para Galicia e os, o que disti a xente nova o, o futuro dos do nosos rapaces deberían coñecer ese trayecto que Castelao dedicou todo durante toda a súa vida para defender pois o, o benestar da nosa terra Si, si, sí, sí, sin dúvida ninguna, é dicir eh, tiríamos para falar eh, moitas horas e moitos días da figura de Castelao non? Uh -huh. eh, Castelao foi esa referencia eh, nós tivemos a gran sorte de ter esa referencia eh, no país eh, que eh, fixo Eh, que hoxe sexamos o que somos, porque, eh, mira, mm, temos que, que ter en conta aqueles que, mm, como a ti, como eu, e como moita outra xente coñecemos a vida de, do noso irmán Daniel, que eh, ele, en realidade, non era un político, e eu dicía, non, non, eu sou un humanista, eu son unha persoa que defende... Eh, as 24 horas do día, eh, a identidade da miña terra, empezando pola lingua, mm. eh, eh, polas necesidades e pola defensa dos dereitos dos máis necesitados, mm. dos mariñeiros, dos labregos, e eh, eso fatía a través de as súas caricaturas, ah, os seus dibuxos, mm. as súas edicións de libros, eh, os seus escritos. É dicir, Castelao rebosaba eh, galeguidade eh por todo o seu corpo durante as 24 horas do día, no? E, e, e por, eso, por eso insisto en que nós tivemos a gran sorte de ter a un personaxe como, como a Castelaoro. No? Sí. E e o debemos ter presente sempre. E debemos ter presente sempre. Mira, eh tocaría aparte do reto que che dicía de trasladar aos mozos e os mascativos, sí. quen era Alfonso Daniel Manero Línez Castelao e que representou para este país falabaxe de que el dicía que non era político pero en cambio, cando tuvo que asumir a responsabilidades sobre todo despois do asasinato do seu irmán da alma mm. eh, eh, Alexandre. Alexandre Bóveda do que facíamos referencia ao principio el mm. asumo reto de levar adiante a necesidade de que o, o, o estatuto o plebiscito, perdón, o plebiscito eh, aprobado de maneira, xa sabes, eh, mayoritaria mm. eh, por unha imensa maioría da aprobación o 28 de xuño de 1936 collera corpo, no? Mm. E eh, bueno, tivemos a mala sorte de que cando presentan en Madrid él, eh, Ángel Casal, eh, Arturo Cuadrado bueno, un, un, todas aquelas persoas que foron a presentarlo diante do, do, do, eh, de azaña o ministro o Estatuto, bueno, mm, or dous días hai un golpe de Estado, moitos deles xa non voltan, algúns que voltan xa son paseados mm. eh, eh, rápidamente como alcalde de, de Santiago, Ángel Casal, mm. eh, Castelao xa non, volta, xa non volta a Galicia, pero... Eh, él eh, sabe que para que Galicia teña eh, digamos, forza de seu políticamente falando eh, era necesario aprobar ese estatuto e Castelao adicou toda a súa vida toda a súa vida eh, hasta, eh, aquel, hasta que as cortes eh un aquel a Xuntanza das Cortes Republicans en México no 45, creo que estou falando do 4 de novembro, no me fagas caso, porque estes días andamos con datas varias para aí, sí, sí, sí, sí, sí. non os sei fixo, pero bueno, eh eh despois de moito de, de, de moito sufrimento que e, o estatuto galego e, tomara corto A partir de aí, bueno, mm, eh Eh, bueno, a partir de aí, xa diste todo o proceso, el foi ministro, foi presidente do consello do primer eh, goberno de Galicia no, no, de Nesquilio, etc. Unha grande figura que, ademais, deberíamos volver a reler, non somente por, por o seu traballo narrativa que, que ten moitísimas cousas, como, por exemplo, aquel os de sempre, os retrincos, as cousas, o sí, mollo sí, sí, de sí, vidro, sí, memorias sí, dun esqueleto, pero eh, unha das, os vellos non deben enamorarse, que, por certo, non? fixemos un ar, un remedo de ou polo menos imitamos esa ese traballo pues, facendo unha obra de teatro aquí a, aficionada na no, no, nosa entidade de Rosaría de Castro pero que o, ben, que, que, o, ben, que o, o que sí o que si sí deberíamos eh, polo menos eh, axo, de, de recomendarlo os novos que que, que fixeron unha lectura de tida e moi, moi moi moi especial de, de ese grande traballo que el amosou un, un, un, un ensayo que que ten moito que ver coa literatura, coa política e coa teoría do galeguismo que é o sempre en Galicia sí, eh, sí. Eh, Eu coido que se aínda segue a ser a Biblia galega, non? Si, sí, si, sí, sin dúvida ninguna É dicir, e ademais eh, Fíjate En eh, eh, É anedótico, non? Pero cando eh, eu eh, intervenho aquí a colar, bueno, estaves por un lado, noutro no nun aldea neste pobo, e cando falamos das cuestións e falamos da historia de Galiza, eu sempre digo o seguinte, eh, miren vostedes, eh, os galegos eh, conformamos o primer reino, o primer reino de toda Europa, no ano 404 sí, vale? Sí, sí, sí. Eh, claro, a xente queda abrallada sí. pero que está falando este? ¿no? hai que estudiar y un digo... poucoño de historia, polo menos claro sí, que sí, sí, sí, claro, sí no, no, pero, bueno, entonces, bueno, vou contando eh, unha serie de anécdotas e chego á conclusión e lle digo moitas veces aos irmáns de Cataluña ahora que está falando con vos e aos irmán de Euskadi oye, que non somos que non somos eh? e eh, non vamos por aí eh en todo caso eh, anunciando que en el somos, ¿no? mm. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. Que no tenemos una a nuestra propia identidad y eh, si alguien quiere conocer parte de esa identidad simplemente ten que ler o sempre en Home, claro, home, claro. Sí, simplemente, sí, sí, sí, vale, sen sí, sí, vale, ir máis alá. Xa non entron en outras connotacións, eh, perdóname que que me sonría, non entro en outras connotacións eh, ideolóxicas nin políticas, xa, eh, claro. fixate. Non, non, non, no. eu estou falando, como falábamos fai un minuto, cando alguén quere saber algo da nosa terra, claro. de onde vivimos, sobre todo de onde vivimos, non? eh xa, xa veremos a dónnde vimos, pero sobre todo saber de dónnde vimos. Os pois hai que hai que botar man eh ao libro de Castelao, efectivamente, do sempre en Galicia, que sintetiza partes, eh, eh, o que fai é sintetizar, sintetizar eh, a historia aquelas digamos eh, partes e aquela arfaza termaeis importante da historia que fixeron posible que hoxe somos. Claro, exactamente. E por iso eu mencionaba o feito de que ese ensayo de máis ben unha colección de ensayos que non é un só onde conecta a literatura, que tamén é literatura, claro, a, claro. a política e a teoría do galeguismo, esa teoría que que hoxe hoxe en día aínda está vixente, por moito que digan os do Bloque que que é algo desfasado e tal. Non, non, hai que estudiala, hai que estudiala para saber precisamente claro. que é siempre estamos nese debate. Mira, eh, eh, no acto de, de antes de onte, ben querido irmán, é eh, eh, un... Um, bueno, conhecerme. Eu sou unha persona de consenso, vale? Sí. Eh, digo para todos aqueles que est nos estén escoitando, ¿no? Eh, sabes que son unha persona de consenso, son unha persona que eh, sobre todo escoito, gustame escoitar moito, sí. eh, sigo aprendendo constantemente, diariamente da claro. gente mayor, muy bien, muy eh, aprendo de todo aquel que pensa distinto a min, enriquezome, Eh, porque hay eh, que hacerme de, de, de, de sapiencia, porque eh, okay, eh, estoy totalmente estoy totalmente convencido de que no voy a aprender nada de aquel que piense exactamente igual que a mí, claro. nada, Al, pero que piense distinto, sí, que el único que digo es, eh, cada quien puede pensar lo que queira, mm. eh, puede expresarlo como queira, eso sí pero partindo da educación, do respecto aos demais, etcétera, ¿no? Por lo tanto, eh, eu a, aos políticos, de unha aí outra tendencia, sempre lles digo, mirádevos, mirádevos para dentro e botade man da referencia de Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao, porque podemos aprender todos de él. Sí. E e é unha eh, digamos que o seu legado está vixente. Sí. No, eh, eh, comentaba o un minuto, non pasou. Non, non, non, non, non, no. O que pasa é que hai que velo, eh, e hai que leelo eh, con unha mente aberta. Estudiado, eh, estudiado, e con un corazón aberto. Sí, sí, sí. Eh, si, si, si ti lees a ao desde unha eh, posición ideológica concreta, eh, eh, digo a ao ou outro calquera, non? Uh -huh. Bueno, pois pues entonces estás facendo un análisis de de do que estás lendo pero partindo xa de unha convición. Uh -huh. Si resulta que ti eh ábres esas páxinas de sempre en Galiza e obas lendo eh co corazón aberto, con ganas de eh, de aprender eh e despois lógicamente estrao de catro unhas cousas a outras non. Bueno, pois eh, a referencia de todos nós para saber, insisto nelo, a e coñecer a historia de da nosa terra e eses, eses momentos claves, eh eses momentos importantes que nos definen como tal, que nos definen como país, eh, que nos definen como nacionalidade, eh, ese, sin dúbida, ninguna, eh, o sempre en Galicia de Castelao. Bueno, eh, eh, se si alguén quere aumentar a súa... A, a a súa formación con respecto a, a, a Castelao, tamén pode ler. O, o, como escritor, Castelao pues, dedicouse primeiro á narrativa, pero máis tarde eh, comezou como ensayista e por último como dramaturgo. Tamén a súa obra caracterízase por, un, por unha crítica social, un humor tamén ácido e, e, e, e satírico e, e ao mesmo tempo con, con retranca e, e un lirismo extraordinario. A súa prosa pois, é concisa e, e breve, elimina, elimina cous innecesarias, é, un, é algo que que, que, que axuda a crecer eh, mm, políticamente e ao mesmo tempo literariamente porque é unha persoa fácil bueno, fácil de, de ler pero que aprendes con el lendo, cualquier outra cousa non, non somente eso sempre en Galicia, senón que tamén por pois, pois non sei, un hallo de, de vidro cualquera outra, outra das, das súas obras é, é merecente de lectura Sí, eh, mira eu eh... A, aos, meus, aos meus fillos, un deles ten 19 anos ou, perdón, 25 anos e outro e outro 44 eh, eu linde cousas da vida e as noites a, ao carón eh, da mesa o carón é un de outros ao redor da mesa eh, leíamos Eh, os contos e as cousas conserve de vida de castlao erríamon nos xuntos por tanto formába mono nos xuntos en ese eh, en ese senso textoto no? de, de razón do mundo é decir a ver castello era por eso insisto moito na faceta humanista sobre todo é eh, porque porque eh, bueno eh, castello é certo é certo que todo o que facía o fatía cunha sátira enorme eh, eh, e y dándonos de alguna maneira, con sellos magistrales a través de cada un das súas caricaturas ou dos seu, do seus contos claro. ou dos seus chistes no? pero pero efectivamente decir era unha persona mm, super dotada se me permite esta expresión, non me gusta esta expresión pero bueno, o así sea, era unha persona en todo caso moi dotada que el eh, para nada facía alarde de lo pero que eh, sobre, sobre de todo o mm -hmm. eh, mundo de emigración Mm. supo entenderlo fíxate claro. castelao chega a ser o gran líder eh, do mundo galeguista e, do, e, e de galicia en si sí, mm. no exilio a través de era o gran referente de, de, de do exilio americano, sobre todo sí. Cuba, Venezuela, mm. Uruguay, Argentina, eh, mm, sí, sí. había unha serie de países, incluso Estados Unidos, Londres, etcétera. Estados Unidos na maior, perdón, etcétera, no. Eh, e aí é onde el se fai o gran líder. El claro. e eh, eh, por qué? Bueno, polo contacto que ten coa xente que está exiliada, a xente máis necesitada, e eh, forma parte de... Pero forma parte como unha familia máis. Ten en conta que é un dato que o mellor moita xente non sabe. Castelao non quixo cobrar como diputado, nunca. <risa> vale? Castelao, cando chega a Argentina coa súa dona Vecinia Pereira, eh, bueno está Manuel Puente, e están algúnas personas máis, como Rodolfo Prat, etc. Hai unha serie de personas que o arropan, eh, os axudan, e os van eh, axudando económicamente, vale e cos encargos que que ele iba tendo pues, para preparar libros e coadernación, esta, ¿no? o seu dibuixo, etcétera Pero Castelao nunca quixo cobrar como diputado. Ah, entonces claro, eso chega a xente, porque... Eh, Claro, porque a xente que dí, este un unhome dos nosos, este un como nos. Bueno, si, si eh, eh, eu dicir agora isto, na sociedade actual casi sona irrisorio, non? Pero isto era así? Sí, sí, decir sí, sí. Era un unhome máis como nos, con unh un gran peso intelectual, con unha mente privilegiada, pero que puxo en favor da xente máis necesitada, ah. en favor da súa terra, Castelao respiraba Galicia sí, sí, por sí. todos os seus poros. non claro que sí. Pois claro que sí. A verdade é que tenemos un ano entero de, de Castelao, seguro que haberá moitísimas celebracións, porque tamén a, hasta a xunta de Galicia estive ali no, no, no, na celebración, en eh, no, me parece que ali, diante do... do, do do panteón dos, dos galegos ilustres si, eh, si, sí, sí, eh, fixeron... estuveron ali pero tamén é certo que tamén estuvo eh, eh, no acto do partido galeguista e das entidades Salenmar que fixemos en Rianxo estuvo sabes, sabes. o director xeral de política lingüística Valentín García sí, que sí. Está, está sempre presente nestes actos no? bien, nos, o, que, o, que si, o que si fixemos no partido galeguista unha vez que nos desplazamos a a Argentina, a aires a facer ese gran homenaxe que, que, que fixamos o día 6 no centro galego, foi crear unha comisión donde vamos a actuar de maneira conjunta. Eh, o Partido Galista vai a actuar de maneira conjunta eh, con todas as entidades da Argentina e de Uruguai. Eh, hai unha relación de entidades alemán, donde, bueno, cando non fagamos algo aquí, eles estarán presentes, e eh, cando eles falgan algo alá, nos estaremos presentes, non? O Se vai ser un ano moi bonito, pero de celebración eh, digamos, conxunta, No Moi ben, moi ben. Bueno, pois eh, desexarte, pois, moitísimo éxito neses traballos que vades facer conxuntos e eh, que, bueno, pois pues, continuaremos eh, dando información a todos os nosos ointes desa vosa faceta extraordinaria, que este ano vai a ter, pois, moitísimo trasectoria, moitísimo éxito, posto que nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos, xa o sabes ti. Sí, sí, sí, sin dúvida ninguna. Eu cando, xa, xa sabedes tamén que eu ca, cada vez que me entrevistades e me decides, oye, podes estar, como non vou estar? Eu, eu, eu con vos estou na miña propia casa bem, e, e polo tanto, para min é un, é un honor é un honor, é un orgulo poder contatar e ter as conversas que teñamos que ter eh, con vos xunto veña. No? Pois, unha aperta grande, Chesqui unha aperta grande, moitísimas gracias por atendernos veña, nada, moi, nada, moitísimas gracias cintas. a vos, eh, bo ano e saúde perra veña, ata logo moitísimas gracias Open. Están as nubes orando por un amor que morreu Están as cúas molladas de tanto como sube Están as nubes orando por un amor que morreu De tanto como soube lé, lé, lé lé, lé lé, lé, lé porque eu morro quero mirarme nas meninas dos teus as tuas palavras dame a ser medo teu siempre es massa al programa de salud mental de Radio Samboy ascoltanse las divendres de 4 a 5 a la tardea to viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del nervus el mejor blues y rock and roll en radio Samboy. Hi, this is George Thurgood and you're listening to Born to be Bad with Nervous Més de 40 anys amb tu Galegos no baix Parece una idea maravillosa, Julio, parece fantástica. Música de un grande amigo boso, eh, ademais de dun unha persoa que admiramos moitísimo, de Vieito, o Son Doar, do Grupo Luar na Lubre, para recibir a Pepe Formoso. Pepe Formoso é o responsable dese hotel literario de Fisterra que mencionaba Iñaki, caballón do principio, antes de, de, de falar precisamente con Pepe. Vamos a dar as boas tardes e saudar, e felicitar, Giovano, tamén. Moi boas tardes, Pepe. Hola, un saúdo moi forte, cruzando esta, esta piel de toro que diz que España tende o cisterra ata Catalunya, ata o, o ter, con, terras, terras catalanas. Hoxe con temporal ciño aí por aí, pero que, en realidad, é, o, que, o que está o coberto non se... No, non se eh, eh, eh, sinte desagradable, non? Non, nah, eh, todo é levadeiro. Ven a certos que hai certas profesións que te obrigan a estar un pouco máis exposto, como é o mundo do mar, mm. eh, pero, bueno, quitando o demais, os temporais van se elevando, porque sabemos que forman parte do doso ADN, non? Mm. Eh, o nome de Finisterre, o nome de Costa da Morte, non, non é por casualidade, non? É sí. eh, froito de, de, de, de moitísimos anos, de, de ahí, la, da longa historia desta terra, que, según contan, empezou chamándose así por porque os romanos viñan a ver morrer o sol, era a costa da muerte del sol eh, e, bueno, foi todo do tráfico marítimo, do tráfico náutico e eh, da revolución industrial, cada vez había máis máis barcos, cada vez hai máis barcos que, que saen a mar e, por tanto, aquí nestas costas sempre hai un perigo engadido con estes baixos, con estes temporais e, bueno, quedouse resumido en costa da morte, non? E iso forma parte da nosa identidade e E, bueno, todo isto está verde porque chove, porque fai dentro e porque hai temporal. E, bueno, unha cousa trae a outra e a historia está aí, no Claro, claro. Bueno, eu felicitarte porque non somente es polo ano que cetamos, sino tamén porque, bueno, pues te, tes eh, eh, visitas ilustres e algúns deses ilustres, como Iñaki Gavirondo, que acabamos de escutar aí un momentinho, pois pues resulta que tamén... Eh, fai referencia a unha cousa que, mm, bueno, se pode disfrutar cando se chega unha, a unha, ao Bela Fisterra, non? Sí, sí, a verdade é que, obviamente, quedamos impresionados cando escuitamos este, este vídeo que, que nos agasallou Iñaki Gabilondo, sobre todo por esa capacidade de síntese e esa emotividade non? que transmite caso as palabras, e que a Oilondo está fora de toda dúbida a súa capacidade personal e profesional e capacidade periodística, e, bueno, que che diga cousas tan fermosas como esas pois non poden facer máis que emocionar, non? Eh, e, bueno, cando... Bueno, sí que é verdade, non? Cando vives nun mundo de imposturas, onde todo mundo ten que ocupar un papel e un rol, e ten que eh, posar dun sitio determinado, cando vas a un sitio e detectas que todo é verdade, non? Como dí el Pois eh, que todo é auténtico Pois obviamente, mira, é o de sempre non Moitas veces non estamos aquí, non somos conscientes De isto, pero cando xudío unha eminencia Do mundo do periodismo Unha persoa universal xa eh, Non só do tema profesional eh, da, da radio, como fui Durante moitísimos anos, e na televisión Un grande comunicador en un, en, sí, sí. Exactamente, un grande comunicador Pois pues, cando xudío, pues, mira, eh, paramos todos E escoitámolo moi atentamente E despois de ver Que, ou descoitar que, que parece que non nos estamos facendo mal, pois eh, só podemos alegrarnos, non? Sí. Eh, eh, agradecerlelo, claro. Porque, bueno, eh, as palabras son moi bonitas, pero son moi sentidas tamén, non? non é o mesmo claro. decir iso dentro da Gran Vía que decirlas dentro do propio hotel, non? Sí, sí. Quere decir que eu estaba vivindo nese mesmo momento esa sensación e todas esas emocións, non? E, sí. bueno, pues, nada, insisto, eh, felicitarnos, felicitalo, Eh, nunca estaremos suficientemente agradecidos a que, bueno, nos, nos visitara xa non é a primeira vez, nin a segunda eh, de que, que veña por aquí e que tibera a ben dedicarnos esas formosas palabras Que, que eu Permíteme que, re, que, que as volva a repetir polo feito de que eh, eh, facer constancia de algo que un grande comunicador puxo en valor que si estás cansado de la impostura deste tempo histérico harto ya de la ultracompetitividade cansado Te recomiendo Fisterra y este lugar en el que estoy, el Hotel Vela Fisterra, donde todo es verdad. É decir, que che fai non un, un, un, unha pasada de man, sino que che fai precisamente poñer en valor algo que ti fai moito tempo presúmer dele. É decir, ese traballo de hotel que, que, que ten moitísimo ver coa, coa literatura, que él tamén presume dela. Sí, sí, a verdade é que, bueno, cando, cando mm. pensamos nun proxecto, cando pensamos neste proxecto hosteleiro, eh, digamos que a, ulti, a última incógnita que, que utilizamos na ecuación Eh, pois foi precisamente a viabilidade económica, non? Antepuxemos outras que considerábamos que era máis importantes que era a sustentabilidade que tibera contido, que non se deixara indiferente eh, que ademais reconciliar e reconciliar en todos os sentidos, non? Mira, parece unha tontería, pero un hotel que é amigo das mascotas, non deixa de ser o recoñecemento dun membro máis da familia, non? Que, que, que, que, que bueno, que nos entendemos que é así aparte de ser máis sustentable, porque se outras que levar a outro sitio, te, non poder estar contigo, si tes que deixar un hotel, os pues, obviamente son gastos, son son emisións de CO2 á atmosfera, son moitas cousas, non? Sí, sí, Pero sí. En, fin, en definitiva é familia, non? Porque con claro. mascota é, é curioso, non? E tes algo na casa e arrancas e dis ti, vano, marcho. Sí. <ríe> e e quedas aquí, non? Ah. Eh, pois, eh, bueno, pois pues, obviamente non lle estás dando un mellor trato ese membro da familia non? pero bueno, eso, eso é unha filosofía de vida tamén, ou igual que a sustentabilidade ou igual que a literatura non? e a arquitectura tamén é o diseño que foron pezas claves e fundamentales piares básicos de, de, do proxecto Vela Fisterra, e, e tamén de Bela Muxía, que, bueno, estamos falando exactamente da mesma filosofía, non? Pero, bueno, sí. neste caso, estamos centrados en Bela Fisterra, e eh, sí que é verdade de que, de que reúne todos esos requisitos, que, que, bueno, que afortunadamente para unha persoa con esa sensibilidade Como pode ser, que Iñaki y non lle pasaron inadvertidas, non? Claro. Ademais, coñece ben o proxecto, porque obviamente te damos oportunidade de contárdelo con moita con dedicación, coñece de todos os premios que levamos, de todos os recoñecementos, de todos os eventos que realizamos, mm. e, eh, eh, bueno, obviamente, sempre nos, sempre nos felicita en ese sentido, e, bueno, neste caso, quixo facer, un xeito eh un xeito común, non? Mm. Para, para que todo o mundo, para que todo o mundo o soubera. Moi ben, moi ben. Bueno, pois pues, aparte da felicitación, o que quero poñer en valor ese traballo que, que está estás de facer, que precisamente non paras, non? Eh, te, te sempre convidas a un artista ou un cantautor, ou un literato, a un poeta, a un, un novelista. A verdade é que sempre tens algo cousa. Bueno, de, de, de quizás tes, tes que ter unha, un un lugar eh, Especial, cunha biblioteca tamén abondosa, non? Pois mira, a biblioteca sempre pretendemos que foran eh, libros que tuveran relación directa con Bela Cisterra. Caralho. E sí si que é certo de que a biblioteca non é moi, moi extensa, pero nestes anos xa vamos creando. A biblioteca ah. nos está viva, non? Claro. E, e ali están, obviamente, todos os libros das, das 16 habitacións que temos, uh. que están dedicadas ás grandes obras da literatura universal do mar, en varios idiomas. Eh, eses libros tamén están nas habitacións, cada un o seu. Na, na, na súa habitación, pero eh, digamos que temos un espacio como unha recepción donde están todos, e todos aqueles que se presentaron ali, pois pues, hai unha copia é eh, eh, casi todas dedicadas polos seus a, a artistas vaya polo cal, bueno, non só estamos encantados, sino que estamos maravillados de que esa biblioteca vaya crecendo todos os días, non? Sí. E bueno, cando despois a maior e xinda por riba tes experiencias que nos poñemos en valor como que, que, que xemos chamar de borracheira infinita, non? Uh -huh. ah, infinita era o ciclo de presentación non? que xa era unha declaración de intención infinito porque queremos que os artistas, os literatos os poetas, eh, os dramaturgos que de algún xeito eh, saiban que ali teñen un punto de un punto de referencia, un epicentro, donde, si queren, son ben convidados a presentar e a falarnos da súa obra. Non? Mm. Pero A Borracheira Infinita era un paso máis. Claro. Eh, era sacar luz do medio da négua eh, a todos aqueles artistas que tiveron a ben non só vir a presentar o seu libro, senón vir ali con nos inspirarse e crear unha obra e cedérnola ou publicála. Mm. Eh, bueno, aí fixo Rosalía Morlán fai non moito tempo un, un poema, ah. eh, non fai moito tempo tamén eh, fixou eh, o, o gran o gran amigo Luna, José Luna, fixou, eh, non só fixou un libro, non só fixou un par de poemas, senón que editou un libro donde en dúas, dúas das súas páxinas un, un poema está dedicado a Bela Fisterra, outro a Bela Muxía, con ilustracións tamén de Fisterra e Muxía doutros dos grandes das artes que Ramiro Cima de Vila. E eh, eh, bueno, pois... Pues, eh, ¿Cómo vamos a estar, Julio? Eh, <risa> Estamos encantadísimos claro, claro, claro. Que, que, que se siente bah, eh, que nos bah. escolla, que nos elija. Sobre todo, que vea que tenemos esas sensibilidades de... Eh, esa sensibilidade con, con esta rama da arte, ¿no? claro que, sí, claro que son sí. moitas máis, porque ao final tamén é música ao final tamén a gastronomía enoloxía, bueno Exactamente, eso todo. eso quería, quería ponerle en valor, o feito de que non solamente te dedicas precisamente a esa lingüística literaria, sino que tamén a, a, a gastronomía ya, ya bebida, é dicir a, a, a enoloxía, ten moitísimo que ver que, que a combinas tamén coa presentación o sea, que non é solamente enoloxía sino en, enoloxía con lenguística lectura, non? Vamos a ver. Sí, sí, sí. O que se sí, sí che... Bueno, quizás o mellor te, te, xa ha hecho suxerir a, a algúns dos autores que presentan aí ou que van aí que vas ter que eh, digitalizar moitas das cousas que estades facendo para que a xente poida consultar, porque eh, de, de, po, dentro de pouco sedes un elemento de consulta especial. Bueno, eh, non o así nunca, non? Porque, bueno, sabes que o gran oráculo son a é internet e aí nos buscadores buscar claro. calquera cousa e aparece, non? Chá, pero si pero... si sí, sí, sí que é verdade, si sí que é que de algún xeito ese recordo, ese momento claro. eh, eh xa, xa está já está gardado, non? O que pasa é que o mellor non é doado de buscar, que son nas nos redes sociais. Sí. Sabes que o 99, pouco máis 9, 9 retransmitímoslo, sí. facémolo en streaming, sí. eh, moito outro moito outro que da que da ou todo queda da eh, en Facebook e y, bueno, é unha maneira de De, de ordenar, de sí. ordenar en este caso cronológicamente todos esos eventos e poder verlos, ¿no? porque sí. sabes que podes entrar en Facebook e buscar os vídeos desestablecemento, podes buscar, bueno e sí. bueno, si sí que é un, unha maneira de, de facer unha recolección sí. de material, de emoción sobre todo, porque si sí que é verdad de que nestes, nestes actos en estes eventos que, que le vamos celebrando, dende den de inauguración de Bela Muxía, que xa foi por alá polo 2012, fai mm. 12 anos, eh, máis recentemente Bela Fisterra que dende o 2018, pois, eh, bueno, sí, sí, que xa pasaron unha gran cantidad de persoeiros, eh, eh, gran eh, gran cantidad de, de obras que, de algún xeito, tuveron o seu espazo entre os nosos muros, non, de vela fisterra e de vela muxía. Bueno, eu dicíache eso de que a mellor tiñas que facer un un unha un, un arquivo de, de documental porque seguro que alguén te, te, te pediría documentación con respecto a, a esas investigación, seguro que algún investigador sería capaz de decir, "Bueno, aquí por aquí pasou fulano por aquí por su e fizeram isto, ya que A verdade é que si sí, eso xa otes casi casi casi casi decidido, pero a mellor ca, casi te, te, te diría que que a dedicar un espazo especifico de documentación digital pero eso con tempo o, e a mellor con, con, especi, con especificidade o, o que si sí quixera decir a todos os nosos oyentes é que si queren visitar ou si queren mm, mm, eh, eh, solicitar eh, alugamento en Bela Fisterra ten que facelo con tempo porque eu intentei facelo a, a ano pasado eh, eh, e non puiden a, a, a alugarme bueno, bueno, tampoco... hai que facelo Vamos. con moitísimo tempo eh? <risas> que máis Tem moitas solicitudes. Non é tanto, o que pasa é que casi sempre nos pasa o mesmo. Sempre nos acordamos tarde mal e arrastro, claro. e eh, eh, probablemente é eh, cando estamos xa moi preto de época no bran, ou mellor en xullo en agosto, e si que é certo de que en unha semana santa, si sí, eh, sí, sí, sí, sí, sí, en esos meses ao mellor hai máis máis ocupación, non? Claro. Pero, pero eu eu invitaria a todos e a cada un dos nosos eh, dos, dos vosos ointes, dos nosos seguidores que que, que que entren na web, que consulten, porque seguro que van a encontrar un oco e, e xa nos gustaría nos eh, telo hotel cheo todo ano como para poder decirlelo oi, telo que facer con pouco de antelación, non? Casi, casi. Eh, Unha cousa, moitas veces non, non, non vai a non vai, non vai ca outra, sabes? Mm. Eh, así como nos organizamos todos esses eventos eh, non temos o hotel cheo todos os días eh, xa nos gustaría, non temos por un motivo, porque o mundo do turismo é esta selva do turismo internacional e estacional donde, donde, sí, sí, donde sí. agora mesmo todos estamos no, no, estamos exactamente nas mesmas plataformas eh, si sí, sí que che dan unha visibilización, pero danche unha visibilización, pero tamén tes, tes que saber como atopar sabes, porque non é unha selva, é unha xungla eh, e mm. eu por poñerche un caso paralelo, non? Mm. eh, eh Spotify tamén, non? Ti, ti estás en Spotify eh, eh, hai músicos en Spotify de todo o mundo que teñen de 10 seguidores a, a 10.000 millóns de seguidores <risas> exagerando es, e sí. están todos a un golpe de, de clic, sí. pero non nos escuitas todos Por? Claro, claro, porque ao claro. final, obviamente vas aos que vas e sí. aos que coñeces e investigas menos non. Sí. portanto eh, así como nós, afortunadamente temos claro cala nosa identidade e así como nós tamén temos claro que, que no, no, no planeta hai a suficiente cantidade de xente sensibilizada coa sostenibilidade coa literatura, co amigo das mascotas eh, para enxernos o hotel todos os días a realidade non é esa a realidade é que esa xente non nos coñece, Ai. ainda Claro, claro, claro. No nos bueno, Tú, tú falas, eh... falas humildemente pero a verdade é que, que sí que vos tedes solicitude e aí eu recomendo ya a todos os e seguidores que que pidan con tempo a, a posibilidad de poder eh, disfrutar da, da, do, do, do alugamento en, en Bela Fisterra ou en Bela muxía porque paga a pena non somente porque teñan o mellor tempo especial senón porque eh, eh, lógicamente van a disfrutar non somente da estancia senón que ademais vos ofrecedes posibles rutas, posibles eh, distraciós extraordinarias. Home, eso que o teñan claro, non, non hai ninguén aquí que veña e que poda decir que veo aquí que se aburriu, ah, eh. porque, porque as experiencias que lle ofrecemos obviamente están, están deseñadas Para as, para as persoas que as solicitan, non? Mm. E cada un pode, pode estar interesado nunha cousa. A un interese é máis coñer bicicletas dar un paseo en bici, a ah. outros interese máis pasear andando e eh, eh, eh arrancan a andar e outros, pois, coñen o coche e fan unha ruta. Por outro lado, eh, logo de, das directrices que nos lle damos, non? Mm. E despois, obviamente, nós temos que ser os principais prescritores da nosa terra. Ah. O sea, eh, nós somos os principais orgullosos do que temos, ah. eh, de estar orgullosos do que temos, e eso gustarnos nos compartilo, mm. que queremos que a xente disfrute de iso tamén. Mm -hmm. E claro, como digo eu sempre en tono xocoso, non? sempre digo o mesmo, non, non hai como un aborixe pa correr, para coñecer o territorio. E nos, e nos somos aborixes, que claro. esta terra, non? <risas> Por tanto, vostede que quere? Eh, grandes areais sin unha persoa? Témolos. Vostede quere unha pequena cala para pasear, porque hoxe chove e resulta que non é o día idóneo para bañarse? Sí. Pois tamén. Claro. Vostede quere un restaurante, un mesón, unha taberna, eh, onde degustar os produtos de primeira má neste santuario do marisco e do peixe que é a Costa da Morte, pois tamén usted deve querer vivir unha experiencia eh, de turismo activo sí. e indo a pescar con un mariñeiro ou, ou paseando polo mar simplemente sin pescar e indo a ver a posta de sol ah. si Hai. e senón pois, ir a ver golfinhos ah. ou ir a ver eh, a Frevenza do Ézaro que tamén está na mesma ría ou ver a playa de Carnota todo iso Todo eso pues obviamente forma parte da nosa riqueza patrimonial, como os Orios, o río de Carnota, que un, bueno, un fermosísimo, mira, eh, o sí, sí. castelo de Vimianzo, eh, o estiro do Anjóns, bueno, estaría así eternamente, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, o encaixe en Camariñas, Chávez. eh as praias salvaxes de Razo sí, sí, sí, sí. en Carballo, bueno, eh. que temos absolutamente de todo, o que pasa é que non sempre somos conscientes de que esa riqueza é a que verdadeiramente interesa claro, claro. bueno y ademais eh, eh, bene, ti comenta, ti, ti comentas que a nivel gastronómico poden poder facilitar pues un lugar extraordinario un cun restaurante tamén con vistas extraordinarias e tal pero que tamén nola fisterra, a gastronomía tamén se pode disfrutar de, de primeira calidade eh, non Hombre, vamos a ver Hombre, eh, vamos? No, no, sí, pero bueno no, no, no hotel só damos almorzos porque eh, necesitamos obviamente dar ese servicio y además é un almorzo de, bueno, é un almorzo gourmet. Eh, atreveríamos a decir, por pero eso. cando cando abrimos este estabelecimento éramos conscientes y creo que fomos lo suficientemente inteligentes para darnos conta de que estábamos rodeados de xente que o facía tan tan tan tan ben tan ben Muy que nós no, claro. que nós non íamos estar á altura y por eso eh, dentro de da de, de nosa faceta está o noso servicio de recomendar todos esses establecementos, no? Sí. Hombre, que queres unha cousiña rápida tamén xa facemos, pero eso. Vais, vai ser un paso, vai ser un paso para ir pero, para esperar pola hora de xantar ou pola hora de comer, pero no desayuno, un no desayuno que mencionaches eh, desayuno gourmet, eh, desayuno de primeira cata de calidade, o sea Obe, que, eh, se si me permites, temos dous produtos que son estrela, pero que son estrela porque son estrela, vaya. Claro. Eh, eh, o pan de Fisterra. Xa ves. O, o pan de cisterra que to, le, eh, leva non sei cantos anos premiado nos saindo como os, eh, no, no, no catálogo dos 50 millores pans de España pan, si, sí, sí, premiado feito muy, con muy... masa madre muy... e depois tamén temos un aceite sí, sí. un aceite espectacular que, que non sendo da Costa da Morte si é galego e está certificado de oliveiras mansas e bravas mm. que había neste país antes de que as mandaran arrancar os reis católicos sí, se mandaran e sí. apostaran por Andalucía. Por Andalucía pero sí, sí. quedaron unhas poucas. Sí, E sí, sí, esas sí. poucas agora mesmo están recuperadas. Mira, almazara que trabajamos nos, chamase Figueiredo. Sí. Hai que facerlle publicidade porque é eh, espectacular. Eh eh da Ribeira, eh, bueno, é eh, unha zona entre eh, zona Lorense. Sí sí, eh, sí, sí, sí, Rivas do Sil. Sí, claro, eh sí. eh unha almazara que elaboran só 1500 litros o ano sí, sí, sí, eso sí. é ouro líquido bocato de cardinales sí, sí, eso sí, sí, é ouro líquido e <risa> bueno, eh, homen, o resto dos complementos non que sean froitas que sí, si sí, os embutidos sí. que tamén son de calidade pero eh, eses dos, dos produtos son dos produtos estrela e moitas veces, con unha infusión de, de algas que temos no noso establecemento, e que temos en todas as habitacións, sí, sí, sí, sí. eh como agasallo de benvida, unha infusión de algas da Costa da Morte. Sí. <ríe> si se si as untas, pois pues ese pan e ese aceite, sí. que máis vas a pedir? <ríe> Acompañado de cualquier producto de ide de, de kilómetro cero como acabas de decir ti. Claro, a verdad claro. é, é extraordinario, claro que sí. de, de de todos os hitos o que o, o que si sí, con predicer que que volvo a repetir que, que bueno, que, que... Que, que contraten con tempo, vamos porque eh, <risas> paga a pena i, i, ir aí. A aínda que sexa somente un, un, un fin de semana, semana,dá. Sí, hombre claro, agora pero, agora podese vivir pode vivir tan intensamente como queira vivir a persoa ¿no? claro. eh, pode facer un viaxe relámpago que eu lle, lle aseguro, lle aseguro que eses dous días que, que están aquí ou tres se si queren que les van a rendir como unha semana claro, claro, porque claro, claro. os ritmos aquí son diferentes sí, sí, sí. os ritmos da Costa da Morte de Galicia son diferentes o resto de toda España ¿no? uh -huh. e eh, aquí a xente moitas veces ven como, eu acostumo a decir que non teño confianza con algúndos clientes de tira do freno de mar Sí. porque eh, se si non tira o freno de man non vivirás o ritmo, o que vivimos nós. Claro. E, por tanto non disfrutarás de nós e do noso entorno. Un lecer e un descanso preciso e, e obrigado. E, ademais, un disfrutar, o que lle gusta que a fotografía ainda máis, pero que un disfrutar dun solpor fantástico, porque Fisterra é eh, cualquier solpor que teña é extraordinario. Eu teño visto algunhas das fotografías que ti colgas na, na, na, na túas redes que, que son fabulosas. Bueno, un, algo... algo extraordinario. pero que... por contra dos olporos están os temporais, os tamén, temporais son moito tamén, tamén, tamén, tamén, o sea, eso eh, a, min, a min casi xa me emociona máis, o a lo é porque temos te, te, te moi vistos os olporos, non claro. <risa> eh, vivir aquí dan eh, ese privilegio, ¿no? mm. Pero pero un temporal, un temporal que che, que, que, que o march che chega, que che entra por, por os pulmóns cando respiras, oh. ese salseiros, ese salitre, ese yodo es... esas sonas esas sonas que queren vir pa terra. E esa altura, non? As, as observas <risa> A distancia, entón sí, hai que decirlo nunha distancia hombre, claro, claro, claro. Pero ainda así, estás respirando, Mar está respirando está respirando oceano Atlántico, está respirando o costo da morte e nós sempre decimos que unha época fantástica para visitarnos é eh, o inverno, o outono ou a primavera, son maravillosos porque unha, vas a gozar de moita máis tranquilidade ainda É de moito mellor servizo, porque, en definitiva, eh, cando hai máis xente, tens que andar un poquinho máis apurado, non? En cambio, cando, cando ves nunha época do ano donde o hotel está a media ocupación, non? ou donde hai poucas habitacións, obviamente, nós mm, facemos todo imposible porque ese cliente se sinta atendido, respaldado, eh, que non lle falta absolutamente de nada. Mm. E ese servicio lase, obviamente, pois pues, moito mellor, cando o hotel está a media a media a medio traballar, non? Por exemplo. Sí, sí. Portanto, eh, estas épocas do ano son maravillosas, e eu non conhezo ninguém que viñera á costa da Mortín Inverno eh, que non se enamorase á primeira vista. Pois, eso é o que nos queremos que, transmitir a todos os nosos entes e que desexamos que, que vos visiten no, Eu tamén no farei no seu momento que é verdade que eu xo a tiña previsto en algún momento, pero agora menos volvemos a facerlo de, Despedímonos de ti ata outro vindeiro ocasión Agradecemos moitísimo os minutos que nos dedicaches e a seguir colleitando moitos éxitos, Pepe Moitas grazas, sempre é un placer falar con vos E sobre todo saber que lle falamos a xente que nos entende Que mm. nos entende na nosa lingua Que nos entende en galego E que seguramente eh, terán certa morriña Por non estar aquí todo o que les gustaría estar mm. Estades convidados todos a visitarnos eh, Se me permite rematar Coa eh, co canción que, que escollemos para isto É eh, a segunda parte, a máis festiva Do Son do Ar mm. Que mm. Es, o Son do eh, Pois pues, é eh, tamén un viaje Unha viaje mm. sí, sí, Unha sí, viaje sí. maravillosa Que empieza moi calma moi calma, pero que acaba totalmente festiva, festiva. onde todos los músicos teñen unha gran explosión e rematan fantásticamente. Eu creo que resume moi ben Galicia o fondo ar e Galicia é ar e Galicia é mar moi ben, pois ata máis vernos querido Pepe, ata todo ata... momento que pronto, seguro, gracias eh, por todo, unha aperta unha aperta. E eh, queridos ointes, tamén despedimos o programa que xa rematou eh, o vindeiro xa pois voltaremos que teño... Ana